Ледве я встиг вимовити згоден, як щось зблиснуло в мене перед очима, і я опинився далеко за межами країни Забобонії, на безлюдному березі моря у дзеркальному палаці метра Бридакуса. Дзеркала у палаці були криві і страшенно спотворювали все, що у них відзеркалювалося. Тільки тут Бридакус відкрив мені свою таємницю, розказав, хто він такий. А він був сином чаклуна Потворебуса та відьми Поганелли. Він народився таким бридким, що навіть тато Потворебус і мама Поганелла не захотіли дивитися на нього. І віддали його на виховання сліпим перевертням-кротам. Він з дитинства ненавидів усе гарне, усе красиве. І коли виріс і зробився чаклуном, почав мститися світові за свою потворність. Але для цього... Йому потрібен був помічник. Просто так, без всякої причини, він нікого зачаклувати не може. Помічник повинен когось роздратувати, спровокувати на якесь недобре слово або що, і тоді Бридакус карає винуватця. Довго помічники у нього не держалися, не витримували, тікали, бо дуже вже противно дивитися, що він виробляє. Надійшла й моя черга. І сьогодні я теж втік. І свою втечу хочу відзначити – допомогти тобі. Правду сказати, метр Бридакус мене особисто ніколи не скривдив, не образив. Я навіть вдячний йому, бо він навчив мене трошечки чаклувати. Я тепер можу свідомо, коли захочу приносити комусь удачу, а комусь невдачу. Але ви, люди, дивно ставитесь до невдач. Не розумієте, що невдачі – Бувають корисніші за удачі. Невдачі дають досвід, навчають. «Стривай, я тобі краще заспіваю!» «Як працьовиту маєш вдачу, я принесу тобі удачу. А як ледача в тебе вдача, невдачі будуть неборачі. Бо удача любить тих наполегливих, крутих, хто невдачі не лякається, хто удачі домагається. І не лайте даремно кота». Коли вдача у тебе не та, коли вдача у тебе не та, то і доля твоя непроста.